Dobrý večer, moji malí kamaráti. Poriadne sa pozakrývajte, úrobte si pohodlie. Dnes vám váš dedo vyrozpráva príbeh o dievčatku, ktoré malo pleť bielu ako sneh a srdce čisté ako horský prameň. Volali ju Snehulienka. Počúvajte. Kráľovná šila v sámockej záhrade v zime na lavičke, a pritom sa pýchla do prsta a krv kvapla na biely sneh na zemi. Zaželala si bodajmy malá dieťa ako sneh a zároveň červené ako krv a čierne ako lavička z ebenového dreva, na ktorej sedela. Netrvalo dlho a kráľovnej sa narodilo dievčatko, ktoré splňalo jej želanie. Teda bolo biele ako sneh, červené ako krv a malo čierne vlasy ako drevená lavička. Ešte pri narodení však kráľovná zomrela. Dievčatku dali meno Snehulienka. Do roka a do dňa sa kráľ znovu oženil. Vzal si peknú, ale namyslenú ženu, ktorá si zo sebou do paláca priniesla zázračné zrkadlo. O tom vedela iba ona, že je zázračné. Pravidelne sa preto zrkadlo postavila a pýtala sa ho. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajšia žena na zemi? A najradšej bola, keď zo zrkadla zaznelo, Kráľovná, ty si najkrajšia na celom svete a nikto sa ti nevyrovná. Kráľovná bola rada, pretože zrkadlo vždy hovorilo pravdu. Snehulienka rástla do krásy a keď mala dákých 7, 8 rokov, bola ešte krajšia ako tá namyslená krásna kráľovná. Jedného dňa zase išla kráľovná za zrkadlom, aby sa ubezpečila, že je najkrajšia na svete a spýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajšia žena na zemi? A zaznela odpoveď. Kráľovná, ty si krásna, ale ešte krajšia je Snehulienka. Královná sa nahnevala a očervenela očervenila od zlosti. Jej namyslenosť a pícha boli urazené. Išla za podovníkom z královského revíru a rozkázala mu, aby Snehulienku zaviedol do hlbokého lesa, tam ju skántril a ako dôkaz o jej smrti, aby doniesol jej srdce. Poľovník musel poslúchnuť svoju kráľovnú. Zobral Snehulienku do lesa, ale keď ju mal zabiť, Zlútil sa nad ňou a povedal jej: Nech ide ďalej do lesa a nech sa nevracia naspäť do zámku. Snehulienka to prisľúbila a odišla. Polovník zabil srnku, vyrezal jej srdce a vrátil sa ku kráľovnej aj s dôkazom o usmrtení snehulienky. Kráľovna dala srdce kuchárovi a ten ho musel uvariť. Potom ho kráľovna zjedla a myslela si, že bude. Pokoj od snehulienky. Tá ostala sama v lese. Tam chodili okolo nej divé zvery a predierala sa pomedzi stromy a kríky, až kým nedošla k malej chalúbke. V chalúbke bolo všetko maličké a bolo v nej čistúčko. Uprosled izby bol maličký stolček, na ňom bol malý obrus a sedem malých tanierikov, aj s lyžičkami a vidličkami. Pri každom tanieriku bol aj pohárik s medovinkou. Pod oknami bolo sedem malých postielok. Bola hladná, tak sa najedla. Z každého tanierika si snehulienka zobrala trošička. Z každého pohárika si dala medovinku. Bola aj veľmi unavená a chcela si zdriemnúť, ale zmestila sa iba do jednej postielky. Tam si ľahla a zaspala. Večer prišli domov trpaslíci, ktorí tu bývali. Každý deň pracovali v horách, kde dolovali rudu. Prišli so svojimi siedmimi kahančekmi a zbadali, že niekto im odjedol jedlo. Odpil medovinku. Jeden sa pýta. Kto mi odjedol z môjho tanierika? Druhý hovorí. A mne niekto odpil medovinku? A tretí vraví. Mne niekto odjedol z koláčika. Štvrtý sa stiažoval. Kto mi odjedol z chlebíka? Piatý. A kto zjedol moje mesko? Šiestý. Kto použil môj príbor? Siedmy. Aj mne niekto vypil medovinku. Potom trpaslíci zbadali, že každá postielka je rozhádzaná, ako by tam niekto ležal. Až siedmy trpaslík zbadal vo svojej postielke ležať snehulienku, ktorá v jeho postielke spala. Všetci svorne hovorili, že je to krásne dievčatko a nechali ju spať ďalej. Hneď ráno, keď vyšlo slniečko, sa trpaslíci postavili okolo snehulienky, tá sa zobudila a keď ich zbadala, tak sa ich zľakla. Oni sa len začali vypýtať. Ako sa voláš? A odkiaľ prichádzaš? Som snehulienka a prichádzam zo zámku. Musela som utiec kvôli zlej macoche, ktorá ma chcela zabiť. Trpaslíci navrhli Snehulienke, že keď sa bude starať o ich domček, keď bude variť, upratovať a strážiť, tak u nich môže zostať, ako dlho len bude chcieť. Snehulienka veľmi rada súhlasila a zostala. Upratovala, šila, varila a starala sa, aby bolo všetko na poriadku, keď trpaslíci prídu večer unavení z práce. Bola vlastne celý deň sama doma a trpaslíci jej pripomínali, aby sa s nikým nebavila, pretože zlá kráľovná si môže po ňu prísť a môže jej ublížiť. Na druhý deň potom, ako kráľovna zedla srdce, o ktorom si myslela, že je snehulienkino, prišla k zrkadlu a takto sa ho pýta. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajšia žena na zemi? Kráľovná, tu na zámku ste najkrajšia vy, ale v hlbokom lese, za siedmimi horami a siedmými dolinami, v malom domčeku žije snehulienka so siedmimi trpaslíkmi a ona je ešte krajšia ako vy. Krárovná, ako obvykle vedela, že jej zázračné zrkadlo hovorí pravdu, tak začala vymýšľať, ako by Snehulienku zniesla zo sveta. Preobliekla sa a vybrala sa v prestrojení za predavačku ku domčeku trpaslíkov. Keď dorazila k domčeku, predstavila sa Snehulienke ako predavačka a ponúkla jej šnurovačku z pestrých farieb. Snehulienke sa zapáčila a chcela si ju vyskúšať. Kráľovna je povedala, že jej ju pomôže obliec a začala jej ju uťahovať, Uťahovala a uťahovala až Snehulienka nevedela dýchať a odpadla. Královna rýchlo utiekla späť na zámok. Večer, keď prišli trpaslíci, zbadali, že Snehulienka leží na zemi a že má príliš utiahnutú šnúrovačku. Rozrezali šnúrovačku a Snehulienka začala dýchať. Povedal jej, aby už naozaj nikomu v budúcnosti neotvárala za žiadnu cenu. Kráľovna i hneď potom, ako prišla domov, utekala do svojej komnaty a pýtala sa zrkadla. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajšia žena na zemi? A dostala takúto odpoveď. Vy ste, kráľovná, krásna, tu na zámku ale oveľa krajšia je sneúlienka v hlbokom lese, v domčeku trpaslíkov. No teda, toto bolo priveľa aj na kráľovnu, tak začala premýšľať, čo urobí, aby sa raz a navždy zbavila sneúlienky. Keďže kráľovná bola zlá čarodejnica, zobrala hrebeň, napustila ho jedom, prezliekla sa za starú ženu a vybrala sa do lesa. Zaklopala na dvere domčeka, v ktorom bývala snehulienka a kričí. Predávam čačky, mačky, kúpte si. Snehulienka ju zpočiatku nechcela pustiť do domčeka, iba sa z okna vyklonila, prišla k nej starká a povedala. Veď pre toto ma nemusíš vpustiť dnu, iba vyskúšaj. Tak nakoniec snehulienka zobrala hrebeň a dala si ho do vlazu. Otrávený hrebeň začal pôsobiť a Snehurienka i hneď odpadla. Starena si vydýchla, lebo už nebude nikto krajší ako ona a odišla späť na svoj zámok. Keď trpaslíci prišli domov z práce, zbadali Snehurienku na zemi. Vybrali jej z vlasov hrebeň a Snehurienka ožila a všetko bolo v poriadku. Kráľovná po príchode na zámok, Okamžite išla do svojej komnaty ku zrkadlu a spýtala sa znova. No, detičky, viete, čo sa spýtala? Áno. Zrkadielko, zrkadielko, ktože je najkrajší na svete? Tu ste najkrajšia vy, ale v hlbokom lese v domčeku trpaslíkov už je snehulienka a tá je najkrajšia na svete. Toto, keď kráľovná počula, nevedela zaspať a celú noc hútala, ako znesie krásnu snehulienku zo sveta. Ráno vstala, urobila jedovaté jablko, z ktorého, ak otrávenú polovicu zješ, zomrieš a vydala sa do lesa hneď potom, ako si prefarbila tvár a vlasy, aby ju snehulienka nespoznala. Oblečená ako sedliačka sa vydala na cestu ku domčeku trpaslíkov. Keď k nemu prišla, zaklopala, ale Snehulienka hneď zakričala, že nemôže nikomu otvárať, tak sedliačka zakričala, že má pre ňu krásne červené jablko a keď chce, polovičku zje ona a polovičku dá jej, aby tá mala istotu, že nie je otrávené. Snehulienka uverila a dala si tú otrávenú polovicu jablčka. Keď si odkusla, hneď odpadla. Keď prišli trpaslíci, už ju nevedeli oživiť, pretože nevedeli, že zjedla z otráveného jablka. Keď kráľovná prišla domov, opýtala sa zrkadla. Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší na svete? Zrkadlo hovorí, vy, kráľovná, ste najkrajšia na svete. A vtedy bola kráľovná spokojná deň trpaslíci plakali a potom chceli sneurienku pochovať, ale keďže bola stále svieža a krásna, rozhodli sa, že ju uložia do sklenej truhly, aby ju bolo vidieť. Truhlu dali na kopec za domčekom a každý deň ju strážil jeden z trpaslíkov. Dlho predlho bola snehulienka vystavená na kopci. Aj zvieratká sa už s ňou boli rozlúčiť. Ona bola krásna, akoby stále žila. Jedného dňa išiel okolo princ so svojou družinou, keď ju zbadal, hneď sa do nej zalúbil a nevedel od nej oči otrhnúť. Prehovoril trpaslíkov, aby mu truhlu aj so sneulienkou darovali. Trpaslíci, keď videli, ako sa princ zamiloval, truhlu mu dovolili si vziať. Princová družina sa chopila truhly, že ju odnesú ku nemu do zámku. Keď ju niesli, jeden z nich sa podkol, Trúhla spadla na zem a v tom momente vypadol kúsok otráveného jablčka zo snehulienkyných úst. Snehulienka sa prebrala a hneď sa pýtala, kde to som? Princ jej povedal, že na ceste do zámku a že bez nej nemôže žiť a potom jej vyrozprával celý príbeh, čo sa s ňou stalo. Princ vyznal snehulienke lásku a požiadal ju o ruku. A konala sa veľká svadba, na ktorú pozvali aj zlú kráľovnú. Kráľovná sa obliekla na svadbu a zašla do komnaty pred zrkadlo a spýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, kto je najkrajší na svete? Vy, kráľovná moja, ste najkrajšia na zámku, ale mladá nevesta a budúca kráľovná za Sedmimi horami a siedmimi dolinami je krajšia ako vy. Od toho okamihu ani nechcela ísť na svadbu, ale napokon išla a keď zbadala Snehulienku, tak sa jej zrazu zvrázkavela tvár, ošediveli vlasy a tak ošpatnela, že sa na ňu nedalo pozerať. Ani sama sa na seba nechcela pozerať a ušla do hlbokého lesa a nikto ju už nevidel. A Snehulienka s princom sa ľúbili, a žijú dodnes, ak nepomreli. A tak, milé deti, dobro zvíťazilo nad pýchou. Snehulienka žila ďalej šťastne. A zlá kráľovná, tá sa od hnevu na dobro stratila v čiernom lese. Ale vy sa už nebojte. Hviezdičky na nebi už svietia len pre váš pokojný spánok. Dobrú noc.